Нічого їсти, нічим топити – це помітно. Тут справді страждання. А що в душах? Ми можемо не помічати, зауважив Василів. Зазирнути в душу може тільки друг, а ми хто? переможці, але не друзі. Так воно так. Нас не люблять, а бояться. Погано, коли і цей шмід такий. Хіба вчені теж бояться? – подав голос Попов. Василів зітхнув. На жаль, учені найбеззахисніші перед страхом. Вони покликані оберігати істину, і заради цього можуть йти навіть навчинки, далекі від благородства. Може, найяскравіший приклад Галілей. Він зрікся перед інквізиторами всіх своїх ідей, тобто вчинив безчесно, зате зберіг ці ідеї. Зігнувся, але не зламався. На фронті за таку мораль розстрілювали, нагадав я. Васильєв розвів руками. Фронт скінчився. Зараз мирний час. А класова боротьба не згодився я. В науці класової боротьби немає. Як то немає? Вона пронизує все суспільне життя». Може, і пронизує, я не знаю, але науку пронизує тільки прагнення до істини. Хіба те, що ми оце їдемо до вчорашнього фашистського вченого, до нашого ворога, творця, може найбільш нелюдських знарядь убивства, хіба це не свідчення того, що наука живе зовсім за іншими законами, ніж суспільство взагалі? Я промовчиво. Мені потрібен цей Гершмер і вся його паскудна наука для цілей нашого могуття, а як воно узгоджується з класовою боротьбою і чистотою ідей, хай вирішує начальство. Будинок, до якого привіз нас Попов, стояв на самому березі Рейну. Від річки його відокремлювали високі зелені дерева, від тихої тупикової вулиці – маленький палісадничок з червоними трояндами. Стіни густо заплетені плющем, замщила черепиця на покрівлі. Типовий німецький будинок, яких тут тисячі. Спробую вгадати, де заховався конструктор, за яким полюють усі союзницькі спецслужби. Машину ми поставили трохи віддаля, вийшли з неї, ми з Васильєвим руки в брюки, поповз величезним кошем, повним дарунків. Торба кави, бутель коньяку, американські консерви, шоколад, бісквіти, галети. Я вікна будинку були повідчинювані для свіжого повітря з рейну. З одного вікна долинали тихі ніжні звуки, щось ніби арфа або цимбали – Одразу не збагнеш. Що це? пошепки? спитав я Попова. Фрауш Мід розганяє нудьгу, кладе на столі якусь штуковану і цілими днями вибринькує. Цитра, пояснив Василів, у древніх греків звалася Кефарою. Тоді на ній грав бог Аполон тепер, бач, жони німецьких учених. Попов упевнено вів нас. Він уже був тут, його знали. Господиня дому, чорнява, повногруда німкеня, доброзичливо розчинила перед нами двері. Я чомусь вважав, що вчені вдень і вночі гнуться над книгами, кресленнями, рукописами, отак, як знудьгована дружина Шміта над своєю цитрою. Однак шміт спростував мої уявлення. Спершу я навіть не побачив його, бо кімната була затемнена густими деревами з вулиці, до того ж захаращена силою селеною тяжких громістких меблів. Столи, шафи, комоди, крісла, дивани. Шмід лежав на одному з німецьких диванів і курив німецькі сигарети Юно. Нодотний запах, звичайна фашистська гидота замість тютюну, якась фарбована трава чи просто овозенько нарізаний, Папір, просякнутий нікотином. Гавчаний, мабуть, запасся цим добром надовго, бо, судячи з попільниці, смалив майже безперервно. Гершмід був високий, звичайно, по-арійському білявий, уперти, з ледь прокресленими, залисаними лоб, спокійні світлі очі. Дружина, з якою він нас познайомив, була так само висока, білява, але без природної привабливості, властивою майже всім світловолосим жінкам, а якась шорстка, маслакувата, негнучка. Треба буде згодом запитати Васильєва, чи у всіх учених такі невродливі жінки, та й те сказати, не всі жінки можуть бути як моя Оксана. Попов на весь дім оголосив про каву, фрагу Шмід зраділо сплеснула руками, на її блідих щоках проступили рум'янці, вона стала ніби трохи вродливішою. Покликано хазяйку, знову ах і ох, а Попов з торжествуванням потрясав своїм велетенським кошем.